مانا لأنهم دا دي وجنات دویخ بالرب تراجی کی دن که دی یا من اجل أنهم الى رب هم راجعون دا دي وجنات دویخ بالرب تراجی کی دن که دی نزلونه ایلی دا سلو سفاتونه دا نصارهم لهم که در احطان دیل چعرخی کپر یکیو که دیل دیل د دنیا مر کو وفرت مولا ورکو دا چالو صفطره ذکر کر یاز الله دا آزاد نه هیڅ د خاصیت کیو بین دا الله تین مانل کتاب درین صرف نه کول چالو رم کول عام عبادت یا صدافات مزلی عبادت او ماجی عبادت ټول په کې داخلي او بیا نیږي ایریگی بدیش دا با قبولی کبالی قبولی لی انہم ایلا رب بی امراجی اون وادیخ لیرانا او کنہ یا من حج لی انہم ایلا رب بی امراجی اون اولائکہ سارعون اکل سرور سفاتون و دا چا که اشنے کئی کہ وہم لہا ساجقون دوی دید پار مخی ایاث کی دے دے لاڈ زالم مانا پاسانا نہ کے جنرا اخلاق تو اشکار کو تجھ سم لو وہ مانا ہے تا پاسان نہ راج وہ ذکر ولا نفلق نفس هم لا يظلمون بل قلوب في غمره من هذا جیسے زنمہ رفلت کی جہالت کی دی مستی کی مناظر مناظر لذی بیان نہ ہو قران دے دین ہے کہ من قران کی بیان سے ظن و غفلت کی واقف لگی یا مناظر کتاب لذی ينتقو بالحق ولدینا کتاب ينتقو بالحق جو دین ظنون تے دین غافل لگی دی. جہالت کی دی مستی کی دته سوجنه دي چې ما او اوسره کتاب او او او دی او غوډي کوي دا او منهازل دي او سوو او مقتدين هغه دي دې ری دون کو صفات او متقین ناغنه کوم دي جنونه په غفلت او جهالت کې منهازل یا حکم زعلان کتاب یا من هادا البيان تولی مانی مدتا اعمال من دونی ذالک نور اعمال کسیرہ سیئا ملشتره و لهم اعمال سیئة کسیرہ من دونی ذالک بید دیل سواد جهل او دی کفر ناو اما اسطحیلہ وَلَهُمْ عَامَلٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عامِلُونَ فِي ذِيارَتِكُمْ حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ لِذَٰلِكَ فَإِذَا هُم مِّنْ ذِى الْعَرْشِ نَشِيجُونَ إِنَّكُمْ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ تَسُؤُكُمْ قَارَةٌ لَّمَّا ابْتَدَأْتُمُ الْإِنْذَارَ لِوَالِكَ حَتَّىٰ نَأْتِيَ آيَةَ الصُّدْعِ عَلَيْكُمْ ذاتن سرعو آیاتن جماع فلست في القاصبان تو كنتم على اخذكم تنقيسون و اي قاصو تو كن کندو باندي تنقيسون طور جن اشد الاعراد اعراد ان کا سخت ایراد ان سمايا فضلا تنذيه يا ولا مال دانات آیات کی تطبیق علیکم جو قران زور تو وګور را کړ مولا دې خبرو په کتاب په دې کې ځای سوې یې هر څو نظر لاله چې په قران نه ځای کې استفاده مني او ور کړم نه او د سې یو دا یګنیو او لکه د څو مولا اځو په دنیا کې د قران عزت د تمامې زګل نغټني او د دې جن روزګار د سر د ټول دنیا خلک او د دې لوړکیاد ټول دنیا نو لوړکیان وي او د دې ارتقا په اړوند سمې کېوادني د پخو دې عصوم کو در دغه زنده اسلام د قران د تلاوه او دعا د انځل زمما په زمما په دندان کې زه صح ولا حکومته په د الله کتابي خدای ستاسو الله ته سو جدا د الله کتابي شامل دغه حکمونو كله زممن ناكار خلقو مقدره موخه کی مور ندير اوله تدعا هيڅ شی د قران چې قران رښتکی کتاب دی او له موږوش کیږي او د اذال کتابو پیغمبر دې پیغمبر شوي جوړ صار دې دان نه موږ مم او دخل په مختص مکه کې زمنګ نڅ اندخ الف محمد هم ځمږه تور ګوره کړه کم دی نار روان دی زسر روان دی ګوري له خو سره ته نه ځه مکه الله کو بغرم بازار کې زم ځا ته سړې و دن مو ځهلا خوران وای کې نا ور شپه شپه ځا پران وایلو و یوب کتاب سے لبوری سر دونه تفاصیل یوب ته معلوم نه لې نیمه ماناند کرن غوښتل او ځان ته اجازه قران ورته چیرې راکېږي یز ټول نه په ټول نه په ټول دا ځکه قران حق نه دی ګوښته خدای دی اس کوبره دا موقع خدای ځکت کې سم سوچ کو پر قرآنی لټل دا چې دې دې والله نه نه نه نه نه من من بلکل زما ټولګه ځمانه ده قرآن دې په څیر شي غونډه یو کتاب دی قرآن دې او حجت والی جو قرآن دې خاصه تعلق دی قرآن نو واخستل دې دی چې خیر تا چه ار دې سره خراب دی او کج دی اصلاب نیش اول کسی مندار داشه ننگوله کچه و دوڑه و فته و غره و غیز و تجارت و دوکار داشه کون حال در دنیا که جانگل رو گلی که از اکران که اکران که یو عمبر کن چاوله آشه خوشی غرقن چون تکانت پیغمبر ما و موږ را کوم باټي پرموري واکاږي چې زه ماوس خارې د څوبو شې ما په ایګو ماوس خارې په ځلونی شې چې د دې تاسو ته بازو خا پیدا یو ټولي دیانا خالص نه کریر پورې دیا خپل کو نه پخایږي ګیر فرېر او فاج زاف پرې کو طالب او ملالې خطا یې کړو سوزاډا مدربن ښاډه او ساڑی ایلی برو جاؤ زکر از کار کئی اڈر چڑھتا اڈر چڑھتا اڈر چڑھتا اڈر چڑھتا تا جا خدا کفنو مد من کا تیغمبر دستی در کار جسے در تیغمبر دستی در صحابہ داشتی تا لا حلاک دستی من کی غمبر کارو تا خده و دستی ہو جائیی تا خدا کتا باید تباہ دستی آجی کارو لیو جاید ساڑی اوہ قضبان خبر از زمروږه او کلا سره زفر خاطر قضبان دایاتي دت سره له کافي سره روح هي اصله زما چې لو اومت کی عذاب وایي دې حتی عذاب حد نامترقي اندلازاد وزاو میځي قدان تمو وې چمولاله ونيافیم لوونه ونيافیم لوونه دې سال کې داګه جاستې مليږي ریلی ریلی د قرآن سره ځان اړیکات او جزو سره څه وایي خدानت آیا کی څوک را لګو سال سره وایي چې زموږه مستې په تاسو او كون تو مالا آقا بكم تم کی سوت کې قرآن ته حکم حالا پر تر او ري کافر ته اوه وي د عربي غیرت او مسلمانانو څه قامت آیا دې سود یا علیکم وکونکو وای تاسو علاقات کوم په خپل ګندو باندې په شاعت وینځي ویله ناسه اعمال په تاسو ایراد او سخت ایرادل وازلا نو تصديق هي او عمل هي بیا لا تهذيب دي او پدې عمل چې سړیا پراناو ريچې مزدا کا چې واز نصیحت کيم خپل خبري کيم بزرګوي له مجاوي جواب وي قران نو وا چې وحر به لسي کوي سن کی سن مستكبرين به سامرن کاجو وديه حال دي قبر كون کی بيهي پر قران كريم باندې آيا اب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم باندې اوذیت صابر وای یاله قفان و دوی ها ددا صابر وای مستغدری لبی قبر كون کی قبر جن دی او یہی بی د بیت حرام باندې یعنی مفتخری نبیږي وڅخ داواو کې د دا دې خلقو صف شو او بے پرد سببیات تا یا کو دې نبی باندې نو بے د تاجیت په اړه نه مانا مخزجی ده په تزمین سره د مجاز دا دیتا قرآن تا سشوی دروغو نسبت تاکیتا عمر علیہ السلام سلام دروجن وی مستقبری نبی یہ آزان بے گرنی مفتخری نبی کدی بیعت اللہ شمانگ دی بیعت اللہ من جورانی او سامران دی حال کی دا جمع بانی مددہ کی گی گی گی گی گی سامرین گی سامر اول سات وای کیه کو مه لگی دیږي او دیوال خواطا سورې او نور رنائ دي سورې ته ناشي او غل پيچاړي کي دي ساره وای کیه سامر وای نذوي باند قران لوستیا شوې ناوړه هيراجه تي پشات لو او ويل مونږه به اتالله مفتخري دي فخر کو کو بيات او ا دشبيه به کيږي ساړې کولې او ذا تا کو تعالجور او ري خدوب عبادت الله عبادت ته کې نه کاوه او او تعالجور بديو به رسول الله صلی الله علیه السلام دا حجر مقدس په فتیه او سکون سره مانا ځ تر کو ځ خاطر سره مانا تارکین الحق او قرآن او نبی مستكبرین به سامرا تهجرن په همبر پر قرآن پر قود حاجر پر قود او کو معنا ده وی ज्ञान سره ده شه حال حجر المریض و یاجر حاضرن اذا هز ير تهجر نبی شان القرآن او وین دیو او یا صاحب ذو جرم ازل دی چی په لاف معنا دې ایزانس شي دا هجر بیا هجر نه د په ذوارو په سره دی او که ذو هجر نشي د زمين دې او په سکون دې جيم سره دا په معنا ده او سره تا هجرون معنا بځره جبم هي غریب وای هجر څه ته اغا کلام محجور ته وای په قبہی وی اغا کلام تسړې پریږي د وجده قبہی دلیله او داري حیاه فرعلان ازاته حجره لن کلام نو معنی دا څو چې وو حياتنه مشتاقو بطاس وای مشاغان قربانې وجوم او لا سخت اراز پاو او رزم نو ایمانم بین مراور عمل خوفان نو مستقبیرین بجی حال کینچ کبر کون کیوئے زانم غٹ گانا بجی قرآن بجی پی غمبر گانی مستقبیرین آغتم دروزن وائے او دارے گی مکذبین ہوئے آغرا او مستقبیرین ہوئے یا فاشرین ہوئے کبرم کاؤو بجی پی باندې یا پیغمبر تا سامیرو آئی کسی خان یا تا سو کسی خان ہوئی قرآنم او آو تا جرون یا تا جرون بجرد متوئی امن عباس رضی اللہ اماوی تا شرون البیت لا تا تمرون او نم بادا او پا اوشی سکا شاگا لائقو عبادتو تکا دو دیگ سر نصیفت کے خارج دې باو کو مات الله چې دې پولي فقيده کې او د دې څېره بندگی دې دارلام نه کوله او ولياب جو رب هذا البيت لليه تو مومن جو جو خپلې اړنه دبرو د قوم سوچ نه کوي پورانا کې ده الله دوی دا سوچو نه پوه کې ده قران کریم دي چار کتاب دي څنګه کتاب دي او صد پار راغر ایوی استاد خیر د پار راغر او استاد شر د پار تا انسان کئی پت اصفیق کئی او پدی پوئی کی کنا چی تا چی کلام چا جوڑ کڑی کنا یا بیجور کی کنا یا جوڑو لیشی کنا او پدی دی سوچو نکو چی تا دا اللہ کلام دی او دا اللہ کلام سننن چی اللہ پاک لو دې كلامه دې افلامي دک پر قوله ام جاءه هم عالم <سؤال> یاتی اباهم لو ولین یا راغل ازي تاغه چلې راغل از کاران او منو د دې تا ولستعذر غیر دې تاسو د پیغمبر نه پیجنې یاده قران تعالی راغو بل تعالی نور راغل عملي آجي په او یا خپل په عمل کې لري سړی زہ حیثیت وګړي جنا عمر کې دروغ ندی وایي خپغان خبره چا سره نه درکړي جنگ یې نه ځای کړي ټول عمر د فشار کار کړي دارنګي عجز دي پالونی دی دا یتیم تعالی نه کړي دا عملي اجر په رسول ځنه نه اخونځه راوړي قوم له مونږ کیرون کیږي هغه له کار کوي څمره زور دې ملاኹ نزور نزا ایزه هیغه پهلم او مې پهولولو دې هیچه نه چې د پولې ما توغلی دی وانه وای دی چا ته وای ار چې بدی خوږی تاسو دی وانه چې دکان نکې پټی ان بل شه تاسو راو خای ځان ها دغار میډیکل نسی skole لېزی قالین نو ندی نستے دللی جاز چې څه کارونه یې چارللې کې او ځین کار کې ځکه روډه هوکا تاګ دی وی ویلی د دکاندارې بل خوکاګر وی ویلی صالح دې لسته له ولادت شګل وی ویلی دغه خاطه خوکاګان امضا یو قران قران قران قران الله عمر الله څه دغه وی ویلی د طالبان خوب ته ویل نو د څنګه ولې اصول دیوانو په پیجا د ځین دیانو و د ما والغو تکلیف له د ریراونو د ریځي کز عبداللو اسکا ولې ریږه لا شوا سي د نيست د ټکو راټيګي دی وره داغه مجلسه سره شو پدې بوختي ده به څخال ګمنډه و مڅه او ګمنډه وایي به څخال ګمنډه وایي په ما الله دښیل دی ونه او پیرو مراد السلام مراد و کوه لیوانه دا خلق هغه ته وی چې دنیا نه ځم هغه پلار د دین چار کوي او د دنیا نه ځم ځامن دی چې و دی تاسو د ورور اوس یو بل مو ول را کوون شو هغه چې جو بل سوق وہ ہی کہ دخل دی وہ ان بل سامنے قبول ہے جنۃ نہ بلجا عن الحق تے قران درس ا رہا واثرهم للحق تاربو زیاد حقۃ الجنہ زیاد ولی ولہ لا خطول حقۃ الجنہ باذو ایمان فریذ و ان فکم من توبی قومه او دایوې ول چې د پلا دین ریزه مله د دیو چې دا حق نه لې د حاضر دین نه د قلب په غور راځي ته ابو طالب و اکثرهم له جا چکا اکثر عزت له وره صحیح رسول ولغت ابال حق و هم لفسدت السماوات و العالم قالے ہغد فرشاد و تعذی نو دہ وزا دنیا برباد ہے علم و فاشیش ہم ان اللہ انم علم قزرا باولی جملے و شور لے ولی کاپ دے ولی چچی دچچی فاز ہمڑا بچے امڑ بچو وَلَوِتْ أَبَعَ الْحَقْ وَأَهُوَأَهُمْ لَفَسَلَتْ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِمْ بَلَاتَيْنَا هُمْ بِذِكْرِهِمْ وَهُمْ مَنْ ذِكْرِهِمْ مَوْلِدِينَ عم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير لاجخين خرج ما تبرعت به أو خرج ما لذي مفادره او ګور امر دې حالا وې د دې وینا خرج دې وای مفتي او روز ته خرج وای دې بلاغت او ګور آیت وارد دې نه خرج کې وارد خرج ماليات وارد معسل کې وارد هغه چې په روبي سوقي هغه شت وارد اغمالیات رب دستا اغا چلزم دا ادادا هی تبرعان احسانا فخراج رب دا خیر و هو خیر و جایجید نافذان بانجرلا لازم کرده و انکا لتدعوهم الى شراط مستقیم اغمبر دعوت ورقیدوی دا بطرف دقران شراط مستقیم توحید اتباع سنتو قران و ان الذين لا يؤمنون بالاخره چوک چاک جیمان په قیامت نه اين استراقه نه راځي ګو د قران نه به مخرولي تويد نه به مخرولي اتباع سنت نه به مخرولي بدا مورو نا و كشرنا ما من ذر لنجو في توال يوم میں زمبا ظلال و عقلیو معزاؤ کے اول وہ ہے جو انسان کو چشمہ اور ما درشنی وہ ہے جو ظرافوں سے لاڈ لے لے جو شرم وہ ہے جو یہ علم میں ولا, ولا اختلاف الليل والنهار جب بدلولے زمانے انقلاب تا قدم زمال بل قالوا مثل ما قالوا الاولون زجر ورقی قالوا اعزان اتنا و کننا ترابا خل من الارض و من کیها و اعقرابین کنتم تعالیون سیخولون للہ خل رب السماوات السبی و رب يَوْمَ يَخَاوُنُ 29 النور مالك داجير سيَقُولُونَ <تصفيق> لِلَّهِ نُور قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّ إِلَيَّ رَاجِعُونَ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ كُلُّ مَا عِنْدَهُ دوګ دې دिलास کې استیاردار شي او د بناور پیار او دغه خراب ونانې شو او وړي یو سړی لا نې شو بل په کوو تخته او بنانې شو او وړي په کوم دوم تعلمون بنانې شو او وړي چاکه د خلاف ولا الله چا الله یې ونی شي بازار څوک یې دغه خلاص ونه سې اقولون لللا دغه ګجال زماؤس کا ایمان ویکا اللہ وینی وینو بابا لگا سام اوکا بابا وینی وینو کوئی نہیں چوڑنگے زمین شکلا سوئے اوہ بجار ویل ویجیرو ورہ اجاب آلے ہیں سم سڑے ہو اللہ سڑے ہو تو باشا اشتاد بیدر آجی اوکے امبر خلافو دلی کتاب سے افوڑنگا لگا کل تو سر جا دو دربانو چاہو کنے بل أطيناهم بالحق وإنهم لتعجبون فأغيرت فيما تخذ الله من ولك وما كان مره من إله إذن لذعب كل إله لما خلقه ولا على بعض ملا بعض يوم يوم يوم آخر يوم يوم يوم يوم عالم الغيب والشعر فتعالى ما يشكرون ذئ فاعلتي اصل السير قال چې عذاب راځي د هيڅ فاعلتي اصل السير شرک لرا مانو حال ومبايث كون ور رب اعوذ بك من همزات الشياطين ور سواسي واعوذ بترب ياغرون په زمان مجلس ته حاضر شو بیان دا. اتا اذا جاء آدهم الموت قال رب در جعونی جمع راوید ارجینی ارجینی ارجینی جمع فیل راوڑید سڑے یونی رب در جعون ارجینی ارجینی ارجینی لعلی آمل صالح انتی <تصال> ما ترکن <متحدث> لینیاتی میں در <متحدث> قرآن ذکر افریق ہوا اس لئے کوم آمل انتی ما <متحدث> ترکن خلا خلا ان اخر لمسون هو قائدها ومن وراء منبرزخ فإذا نزف السر فلا انصاب بينهم راد نجات خواصه اپنے سبوں نفس کرے قانون ذی فمن ثقلت موازین و غلائے عمره و من خفت موازین و غلائے كالذین خسروا انفسهم في جهنم خالدنا تلفه وجوههم النار وهم في عطائرهم ولي ولي ولي ولي أغمحت آياتك يدي وقد كانت آياتي تتل عليكم فكنتم بها فكنتم على أعقادكم تنكسون إن ذلك مصدود ولم تكن آياتي تتل عليكم او پهندم دیار کې کوي میوزیکل ځای چې بل شهم لا د دنیا د شاره بل شهم هغه که قران دې ته چې دکانو ځانو په بې کومه دې راځه پر دې ځای چې ورو وي چلو او هيشيت بنور پای هيشيت په قران روان پای سردی دا به هيشيت روان پای چې قران نو ورته علامت کو کن اور آرے کی تو تعالو کو کن دن دیات یو کافر یو مسلمان جی کافر جی پخل بان جی انکار کئی او مسلمان باعمل بان جی تقدس کے پران سے جوڑ بڑا بڑی سی جوم ربات وقت مسلمان را جی ردا عامل کی اوکو غوما ستاریه کارس قالو ربنا غلبت علینا شقواتنا و کننا قوما دوالینا ربنا اخرجنا منها فانعودنا فانعودنا فانعزوالینا خالق سعو فیها ولا تکلیمون ما تر خبر مکوئی برافت عذاب کی عذاب نسپ کی گئی و نبوتن کی گئی داد تطلیق نیحنه داد آخرت علاش <الحصر> او فيها ولا تكلمون غارغ د دینه روس ته بیا سلام نشته عبد الله بن عباس رضی الله عنه و ای څو خبر بیا تا قیامت کې سبد دعاګانې دې او زیک غويول کال چې مور ته نن دی بزر کالا دا چغوی ربنا افسرنا و سمینا پار نه جواب بور پرشی لَقَلْ حَقَ الْقَوْلُ مِنِّي بیا بزر کالا چغی وی ربنا امدنا نسنا تین و آیتنا نسنا تین فَاَتَرَمْنَا بِزُنُو بِنَا فَعَلِ لَا خُرُوجِ مِنْ سَبِيلِ جواب بور پرشی ذَلِكَ جَنُّ وِذَادُهِ اللَّهُ وَهْدَهُ كَفَرْتُمْ یا باذر کال چغي وي يا مالكو يغزي علينا ربك سكارب به مو فاسلو جواب ورجلكم مافسون يا سيبامدي کی بکائے یا باذر چغي وي زر کال ربنا اخرجنا نا عمل صالحا جواب ورجيا ولم تكونوا اقصى افسر، اقصنتم م قبللومالله کوم منزهال بیا به چغ کوې زر کاله اخرج نه نام جواب اولم نومر کوم مع دوومره عمر نه زر کوي چې تازه کو کې کار کوله شو اواز به وکې زر کاله ر جووني ر جووني او ته به یخ سر ولا خبره وک بڅوک لاسو اخصح بڅوک لاسو دا کوم دي بزو هراداتن خاصی کین ته 9.5 ته هو سپه ای دا هو بزو شادو ګل ته هو بزو دي بزو بچیا خالق سر انفي حواله کوي له ولی انو کان من عباد يقلو از ما يوطل وربنا عمنا فاقفر لنا وارحمنا وانتا خير رائمين فاتخصمون سخريا تاسو آغير لرفتو قوجه حتى انصوكم بتشاغ لكم على تلك السفاة حتى انصوكم جدنوا ما كتاب قاتشونوا وكنتم منهم تزحكونوا وسعلی صبر کاو قیامت یخا غا نی مزے تو ملو مولا شوبان اناون غو پای خالقم لا بسم الذی ذات قالو نبس یا مرابادم بس ال الدین کل یا قال <سؤال> الا <سؤال> بسم اللہ قلیل لو انکم عمدون تعلموا اف عاصمتمنا ماخرنا کو مبص وأنكم إلينا لا دنيان فتعال الله الملك الحكم لا اله الا هو رب العرش الكريم ومين يذ ما لا اله الا نصر دبرهان الوهي قل اجشرك الدعاء مستاذم الاشراف وقرلا لو من يذ ما لا اله الا نصر لا برهان الوهي فان معاشه قَدَ أَفْلَعَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُن بِالسرَادِ وُقَائِينَ إِنَّهُ لَا إِفْلِهُ الْكَافِرِينَ وَقُلْ رَبِّ الْخِرُ وَالْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ وَعَالِمِينَ سُورَةِ نُور مَدَنِي دَيْكَ